Урсула Легуін Чарівник Земноморя Текст читає Сергій Оропчук Острів і Фіш У селищі на острові західне ручище Гет провів три дні. Трохи відпочивши, він узявся лагодити човен, яким розжився в одного з тутешніх жителів. Суденце було таке ні вруко, просмалено міцне з високою щоглою та справжнім вітрилом. Тепер можна було спокійно плести, складаючись спати просто серед моря. Як і більше з човнів у цих краях, гедів був обшитий дошками, щільно припасованими одна до одної. Завдяки цьому судно могло витримати не один шторм. Човен було зроблено на совість, але все одно гед промовив кілька заклять, щоб обезпечити його у далекій дорозі. У човні могли поміститися принаймні троє людей, і старий якому належало суденце казав, що колись вони разом з братом виходили в море навіть у негоду. На відміну від хитрого гонтійського рибалки, дідок з поваги до чаклуна ладен був віддати човен задарма, та геть щиро віддяче старому, зціливши його очі від більма, яке загружувало сліпотою. Втішений острів'янин на прощання сказав, «Ми називали наш човних струмінчиком, а ти назви його світозором і намалюй очі на борту. Тоді мої зірки-очі будуть дивитися з цього незрячого дерева і берегти тебе від скель тарифів, бо я вже майже забув, скільки світла є в цьому світі, а ти мені його повернув». Коли до Геда повернулася сила, він охоче взявся допомагати тутешній громаді у її повсякденних справах. У селищі жили такі самі прості люди, як і його односельці з північної долини. Гед почувався серед них як удома. Він добре розумів гризоти і біди цих нужденних людей. Тож без зайвого галасу, зсілював хворих і калік, заворожував від моровиці, накладав чари на отари овець і щоб ті завжди були ситими та плодючими. Старовинною руною Симн він заворожував веретена, прядки, весла, бронзові та кам'яні знаряддя, які йому приносили селяни. А руну пір Гет накреслював на дахах будинків, захищаючи їхніх мешканців від пожежі, буревію та безумства. Світозор був готовий до походу, його вдосталь завантажили водою та сушеною рибою. Проте Гет залишився у селищі ще на один день, щоб вивчити тутешньою молоддю, балади про подвиги Мореда та хавнерську битву. Кораблі з архіпелагу надто рідко приставали до берегів Західного Ручища, тому пісні, які були складені кількасот літ тому, були для острів'ян новими, і вони бажали їх почути, дізнатися про долі героїв тих урочистих балад. Якби Геда не гнала вперед невідома сила, він би залюбки залишився серед цих людей на тиждень чи на місяць. Але у молодого Чаклуна не було вибору. Наступного ранку він підняв вітрило і взяв курс на південь, у закрайні широти, бо саме туди дриминула тінь. Гед уже не потребував магії, щоби знайти її. Він знав, що тепер його нерозривно з'єднує стінню тонесенька струна, і байдуже, скільки миль морів і земель їх розділяє. Тож хлопець впевнено плив уперед, довіряючи вітру, який гнав його на південь. Так він плив цілу добу, а вранці наступного дня пристав до острова Веміш. Люди з порту з острогою позирали на Геда, а невдовзі серед натовпу з'явився і місцевий чеклун. Він зміряв Геда важким поглядом, тоді вклонився і у Леслого промовив. «Пане Великий Мах, пробачте мені мою нерозважність і зробіть нам ласку, прийнявши все, що може знадобитися в дорозі. Їжу, воду, парусину, линви. Моя донька принесе вам до човна смажених курей. Звичайно, ви можете покинути наш острів, коли забажаєте. Але зважте не те, що наші люди налякані. Озавчора дехто з них бачив незнайомця, який з півночі на південь переходив на штихи острів». Але ніхто не бачив ані корабля, на якому він прибув сюди, ані судна, на якому відплив. До того ж, той чоловік не відкидав тіні, а ще очевидці стверджують, що він був схожим на вас. Почувши це, Гет гречно вклонився Чаклунові, повернувся на пристань і негайно залишив веміш. Він не хотів лякати острів'ян і наживати собі ворога в особі тутешнього Чаклуна. Мудріше було ще раз переночувати у морі, а заодною обміркувати почуту від Чаклуна новину адже вона наводила на неабиякі роздуми. День скінчився, а ніч минула під холодним дощем, який шепотів над морськими просторами аж до світанку. Дощ тривав до полудня, а північний вітер продовжував гнати човен уперед. Туман розвіявся. Час від часу з-за хмар визирало сонце. Пополудні просто перед собою Гет побачив низькі блакитні пагорби величезного острова, над яким світило бліде зимове сонце. Дим із коменів стелився над сірими дахами невеличкого міста, що розкинулося між пагорбами. Після безмежного одноманітного моря то був доволі приємний краєвид. Услід за рибальськими човнами Гет зайшов у гавань і пришвартувався до причалу. Піднявшись осяйними вечірнім сонцем вулицями, він навідався до таверни під назвою Харекі, де добрий ель та смажена на вогнищі баранина зігріли йому душу й тіло. Тут було ще кілька подорожан, купців зі східних широт. Але здебільшого у таверні розважалися міщани, котрі прийшли сюди посидіти за кухлем Елю і обмінятися новинами. На відміну від безких і неотесаних рибалок із Східного Ручища, тутешні мешканці були веселими й говіркими. Звичайно, вони відразу впізнали Угедові клуна та не обмовились про це жодним словом, хіба що Шонкар ніби між іншим сказав, а він таки любив побалакати, що їхньому місту, Ісмає, дуже поталонило, Адже тут мешкає справжній маг, котрий здобув освіту в роувській школі і отримав чарівну патерицю від самого архімага. І хоч його наразі немає в місті, однак він живе саме тут, у родинному будинку. Отож, усього сказаного виходило, що ще один майстер високої магії тут нікому не потрібен. Як-то кажуть, дві чарівні патериці в одному місті неодмінно мають зустрітись. ж, добродю! Люб'язно сміхачись, закінчив шангар. Отаким нехитрим робом він тактовно натякав Гедові на те, що мандрівному чаклонові, котрий живе з власної магії, вісмає робити нічого. Ну, такої, подумав Гед. Спочатку його вічливо спровадили з вещима, а тепер ще делікатніше виганяють з ісмая. Що сталося зі знаменитою гостинністю, якою так славляться мешканці Східних Широт? Адже Гед був на острові Іфіш, тут народився його друг Веч. Однак, судячи з усього, тутешні мешканці не надто церемоняться з чужинцями. І все ж геть зауважив, що обличчя у людей тут справді були добрими, і раптом зрозумів, що від них його відділяє страшна прірва, і уособлювала ота потвора з-під тьми, довічне прокляття, що затмарює його душу. Він відчував себе крижаним вітром, що з надвору з зігріту родинним вогнищем кімнату, чи зловісним чорним птахом, якого буря принесла із заморських країв. І що швидше він піде звідси, геть разом зі своєю лихою долою, то краще буде для цих людей. «На я недовго у вас гостюватиму», – сказав він Шенкареві. «За день або два я виходжу в море». Він сказав це байдужим голосом. Хазяїн таверни, поглянувши на тисову патерицю в кутку, вирішив промовчати і так щедро наповнив Гедеву чашу бурштиновим елем, що аж піна пилилася через вінця. Гед розумів, що йому слід пробути вісма і лише одну ніч. Ні тут, ні де інде йому не були раді. Він мусив скоритися долі. Але нестерпно втомившись від холодної порожнечі моря, від безмежної тиші, яку не порушував жоден звук, гет вирішив заночувати вісьмаї, а вже вранці покинути місто. Спав він довго і прокинувся доволі пізно. За вікном падав легкий сніжок. Подавшись у місто, гет безстільно бродив вуличками та провулками, спостерігаючи за людьми, що займалися своїми справами. Він дивився, як діти у хутряних кожушках штурмують снігові фортеці та ліплять снігових баб. Дослухався до теревенів, що долонали з відчинених дверей крамниць. Милувався роботою коваля, котрий махав важеним молотком, куючи бронзовий щит. Крізь вікна, в яких відбивалося червоно-золоте сонце, він бачив жінок, котрі працювали за ткацьким верстатом, в ряди годики, кидаючи усміхнений погляд на дитину або чоловіка, що сиділи поруч. Але все це було таким далеким для нього, не мов без чужого світу, де люди живуть своїми радощами, а він приречений на самотність і печаль. А проте зараз Гед не міг дозволити, щоб без смуток і безнадія заволоділи його єством. Настала ніч, а Чаклун продовжував блукати вулицями, не маючи бажання повертатися до таверни. Несподівано він почув жваву розмову чоловіка і дівчини, що пройшли повз нього брухівкою міської площі. Гед дозірнувся, бо впізнав цей голос. У сутінках, які йде-неде кидалися в розтіч від тьм'яного світла газових ліхтарів, він наздогнав цих людей. Дівчина а чоловік поглянув на нього і підняв чарівну патерицю, щоб відвернути можливу загрозу. Це було вже занадто. Голос Геда Тремтів, коли він ображено промовив. Я гадав, що ти впізнаєш мене ветча. Та все ж ветча якусь мить вагався. Так, я впізнав тебе. Сказав він зрештою, опускаючи патерицю, і обійняв його за плечі. Я справді тебе знаю. Ласкаво прошу, друже мій, ласкаво прошу. Як кепску я тебе привітав, неначе примару, що виронула за рогу. А я щекав чекав на тебе. Я давно виглядав тебе. То це ти той славетний чаклун, яким не нахваляться вісмає. Я думав, звичайно, я тутешній чаклун. Але послухай, я розкажу тобі, чому не впізнав тебе, друже. Можливо, я надто завзято розшукував тебе. Три дні тому? А ти не був три дні тому на ефіші. Я приплив сюди вчора. Три дні тому на вулиці сусіднього села Куора я бачив тебе. Тобто я був свідком твоєї появи. Або появи твоєї подоби. А може, просто бачив чоловіка схожого на тебе. Він з'явився переді мною, виходячи з міста. Але коли побачив мене, відразу ж зник за рогом. Я покликав його, та не відчув відповіді. Я пішов за ним, але він кудись зник. Жодного сліду. Тільки земля, край дороги, вкрилася паморозю. Мене це дуже здивувало. І тепер, коли я знову зустрів тебе, то спершу подумав, що то примара. Вибач, Геде. Веч тихо, щоби не почула дівчина, промовив істинне ім'я друга. Геди собі тихо назвав істинне ім'я Вечча. «Пусти, старі я також радий тебе бачити». Можливо, у його відповіді веч відчув щось більше, ніж звичайну радість. Ще тримаючи Геди в обіймах, він заговорив до нього істинною мовою. «Ти вийшов з пітьми, але знову потрапив у біду, Геди. Але так чи інак, ти для мене завжди радість». А тоді гардійською мовою з кумедним акцентом, характерним для жителів східний широт, додав. «Ходімо, ходімо з нами додому». Вже пізно, час ховатися під дах. До речі, познайомся, це моя сестра, наймолодша і найгарніша. Але ти й сам це бачиш. Щоправда, вона не дуже мудра, але менше з тим. Звати її Тростинка. Тростинка, це яструб, мій найкращий друг. О, великий мах! Привітала його дівчина і вічливо вклонилася на знак поваги, затоливши очі руками, як це зазвичай заведено серед жінок у східних широтах. Втім, від Геда не сховався її зацікавлений погляд. Дівчині було приблизно років 14. Вона була смаглявою, як і брат, і тендітною та стрункою. На рукаві її накидки сторожка блима в справжній дракон, щоправда, ще дуже маленький, завбільшки з долоню. Вони пішли разом по темній вулиці. Через деякий час Гет зауважив. У нас на гонті, вважаючи гонтійки, найхоробляші жінки у світі, але я ще ніколи не бачив дівчини, яка б замість браслета носила дракона. Тростинку це розсмішило, і вона відповіла йому просто. Це ж тільки харик. Невже у вас на гонті не водяться харики? Ні, не водяться. Та й драконів у нас теж немає. То що, ця істота не справжній дракон? Та ні. Цей малюк живе у добовому листі і живиться осами, хробаками та яйцями горобців. Брат часто розповідав мені про звірка, з яким ви не розлучалися. От як здається. А що, він і досі з вами? Ні, тепер уже ні. Вечер звернувся, ніби хотів про щось запитати у Геда. Та Либонь вирішив залишити питання на потім. Згодом вони усамітнилися біля коменка в будинку вечча. Хоча Веч і був справжнім чаклуном острова Іфіш, він жив разом із молодшим братом і сестрою у маленькому містечку Ісмай, в якому й народився. Його батько був заможним копцем і залишив дітям просторний місний будинок, наповнений розкішним домашнім начинням, тонким мережевим, керамікою, бронзовим і мідним посудом. Оце це стояло на різьблених поличках, а ще більше зберігалося в скринях. В одному кутку просторої вітальні стояла таунійська арфа, в іншому ткацький верстат тростинки з високою рамою інкрустованою слоновою кісткою. Незважаючи на скромність і простоту, якими завжди вирізнявся Веч, у рідному Ісмаї він був могутнім магом і власником багатого маєтку. У будинку також жила родина старих слуг, які доглядали за порядком у домі, а ще молодший брат Веча – вельми жвавий хлопчина і тростинка, швидка та мовчазна наче рибка. Вона приготувала друзям вечерю і сама поїла з ними, слухаючи їхню розмову, а згодом нечутно вийшла до своєї кімнати. У будинку було затишно і спокійно. Від його міцних стін, наче віяло теплом і миром. Гець, кинувши поглядом осяйно, вогнищем кімнату промовив. Саме так і повинна жити людина. «Так живе лише частина людей», – позвався Веч, – «у кожного своє життя. А зараз розкажи мені, друже, що з тобою сталося і що ти пережив за ті два роки, відколи ми востаннє бачились. І ще скажи, куди і чому ти так поспішаєш, адже бачу, що надовго ти у нас не залишишся. Гед розповів йому про свої поневіряння, нічого не приховуючи. Вислухавши його історію, веч деякий час сидів у мовчазній задумі, а тоді твердо промовив. Я піду з тобою, Геде. Ні. Але я мушу піти з тобою. Ні, Естеріоле. Це не твій справунок, і не на тебе впало прокляття. Я сам випустив зло на волю, тож мушу сам загнати його назад. Я не хочу, щоб через мене постраждав хтось інший, а найменше хотів би, щоб то був ти. Адже саме ти намагався утримати мене від лихого вчинку, естеріоли. Гордість завжди володіла твоїм розумом. Сказав веч, посміхаючись, ніби вони розмовляли про якісь дрібниці. А тепер подумай. Звичайно, це полювання – твоя справа, але якщо воно скінчиться невдало? Чи не потрібен тобі гонець, котрий принесе звістку про твою поразку на архіпелаг? Адже тоді кінь отримає страхітливу силу. А якщо ти переможеш потвору, то хіба не буде доречним, щоби хтось розповів про твій подвиг на всіх островах земномор'я, оспівав його у героїчних баладах. Я, звісно, знаю, що це не моє діло, але я мушу піти з тобою. Веч добре сказав, і Гед не міг відмовити другові, але він все ж зауважив. Мені не можна було залишатись у цьому місці ще на один день. Я знав це, однак залишився. Чеклуни не зустрічаються випадково, хлопче сказав Веч. Зрештою, як ти сам сказав, я був із тобою на початку твого шляху, тож, можливо, я маю дійти з тобою до кінця. Він підкинув у вогонь кілька сухих полін, і якийсь час вони сиділи мовчки, спостерігаючи за полум'ям. Є одна людина, про яку я нічого не чув, ще з тієї ночі на Роугському пагорбі, та я й не хотів розпитувати про нього у школі. Я маю на увазі Бурштина. Він так і не отримав чарівної патериці. Влітку Бурштин покинув школу і подався на острів Оу, де став придворним чаклуном. Це все, що я про нього знаю. Друзі знову помовчали, дивлячись на вогонь і насолоджуючись теплом. Вони тримали ноги просто біля вогнища, і полум'я ледь не лизало їм п'яти, зігріваючи усе тіло. Нарешті Гет тихо промовив. Є лише одна істина, естеріоле, якої я справді боюся. І, можливо, страх мій стане ще сильнішим, якщо ти підеш зі мною. Там біля островів Східної і Західної ручіщ, у кам'яному мішку, я зустрівся з тією потворою, я схопив її і намагався утримати. Та вона була порожньою і просочилася мені крізь пальці. Я не зміг її перемогти. Вона втекла, як кинувся за нею наздогін. Це може статися ще не раз. Я не маю над нею влади. Можливо, мій двобій ніколи не скінчиться не буде ні поразки, ні перемоги. Така собі нескінченна пісня. Можливо, мені доведеться змарнувати власне життя, досконно ганяючись за тінню, з острова на острів від міста до міста. Годі, Перебив його веч, зробивши лівою рукою жест, який відвертає зло, промовлене в голос. Побачивши це, Геттихцем посміхнувся, адже то були дитячі витівки, чарини для справжнього чаклуна. Веч і досі залишався милим, наївним хлоп'ям, незважаючи на феноменальне вміння чітко мислити і проникати в суть речей та явищ. І от цього разу він уже схопив на люту. Я думаю, що ти міркуєш неправильно. Байдуже, що я бачив тієї ночі на ровському пагорбі, але зараз ти стоїш наприкінці свого шляху. Врешті-решт ти з'ясуєш сутність тіні і її природу. Зрозумієш, що вона собою являє, і тоді ти знищиш цю потвору. Хоча важко сказати напевне, що воно за проява. І є одна річ, яка не дає мені спокою. Зараз тінь ходить у твоїй подобі. Вона стала твоїм двійником. Такою її бачили на Веміші, такою зустрів її і я. Як таке могло статися, і чому раніше вона не з'являлася на островах Архіпелагу, прибравши твою подобу? Кажуть, що у закрайніх широтах ці закони змінюються. Правду, кажуть. Наприклад, на Року я опанував низку чудових заклять, а тут вони чомусь не діють або діють навпаки. Одначе на цих островах трапляються такі чари, про які ніколи не чули на Роуку. Кожна земля має свої власні сили. І що далі ти будеш від внутрішніх земель, то менше знатимеш про особливості і дію цих сил. Але мені здається, що тінь змінилася не тільки тому, що потрапила сюди. Мені також так здається. Коли я перестав тікати від тіні, повернувся до неї обличчям, то Либонь моя воля змусила її змінитися. І тепер вона не може, як колись, висотувати з мене енергію. Усі мої вчинки відображаються в ній, адже вона породжена мною. На вона назвала тебе істинним ім'ям. Чому ж вона не зробила цього вдруге, коли вищепилися у кам'яному мішку? Не знаю. Можливо, вона черпає силу у моїй слабкості, навіть її голос нагадує мій, але як вона дізналась моє істинне ім'я? Я довго розмірковував над цим, відколи залишив гонд, але й досі не знаю відповіді. Можливо, тінь зовсім не має власного голосу і може говорити лише тоді, коли їй вдається полонити тіло живої істоти, тобто вона мусить стати перевертним, щоби спромогтися бодай на слово. Тоді ти маєш стерегтися зустрічі з іншим перевертним. Я гадаю, відповів гет, нахилившись над розжареним вугіллям і відчуваючи, що його морозить. Я гадаю, що ще однієї зустрічі з перевертнем не буде. Ми тепер міцно прив'язані одне до одного. Кінь уже не може звільнитися від мене і заволодіти тілом іншої людини, як це вона зробила зі скіорхом. Тепер вона може оволодіти лише мною, якщо містрах візьме гору, і я почну знову тікати від неї. Тоді тінь здобуде перемогу. Одначе, коли я тримав її в обіймах, вона перетворилася на хмаринку і вислузнула з моїх рук. Звісно, вона може втекти ще не раз, та я все одно її знайду, бо навічно пов'язаний із цією потворою, виплодом зла та жорстокості. Я переслідуватиму її доти, доки не дізнаюся те, що дасть мені владу над нею, її істинне ім'я. А хіба є імена у мешканців потобічного світу? замислено промовив веч. Архіма Геншер. Вважав, що ні, але мій наставник Огіон з ним не погоджувався. Суперечки великих магів не мають меж, процитував Веч, гірко посміхаючись. На острові Оскіль господиня замку присяглася, що камінь Теренон назве мені ім'я Тіні, але я чомусь не вірю її словам. Одначе дракон з острова Пендор теж пропонував мені назвати ім'я потвори в обмін на свою безпеку. Хто знає, можливо, що все те, про що сперечаються маги, дракони знають напевне. Вони мудріші за людей. Мудріші, але не добріші. А що то за дракон? Ти мені не розповідав про зустріч із драконом. Вони бесідували до пізньої ночі, і хоча щоразу поверталися до сумної теми гедового майбутнього, однак радість від усвідомлення того, що вони знову разом перемагала все. Їхня дружба була міцною і непорушною, витримавши випробування часом і долею. Вранці Гет прокинувся в гостинній оселі друга, насолоджуючись блаженним відчуттям спокою та затишку. Цілий день його огортав цей легкий ранковий спокій, і Гец приймав його радше не як добрий знак, а як великий дарунок долі. Йому здавалося, що покинувши цей дім, він стратив свій останній прихисток. Щоб залагодити деякі справи перед виїздом із Іфіша, Веч і його підмайстер подалися до якогось селища на півночі острова. Гец залишився вдома з тростинкою і середульшим братом Веча, якого звали Муре. То був простий добросердний хлопець, котрий не володів магічним даром і ніколи не залишав рідного острова. Його життя було легким і безтурботним. Гед навіть трохи заздрив муре, а той точнісінько так само ставився до Геда. Кожному з них здавалося, що вони занадто різні, незважаючи на те, що були однолітками і мали по 19 років. Гед подумки дивувався, як ця людина, що прожила 19 років, може бути такою безтурботною. Але йому подобалася легка привітна вдача муре. Хоча й з ним Гед почувався незграбним і похмурим. Навіть не здогадуючись, що Мре заздрив шрамам, які спотворювали обличчя Геда, вважаючи їх слідами кіхтів дракона, чарівною руною та відзнакою справжнього героя. Так чи інак, але вони соромились одне одного. Натомість Ростинка доволі швидко позбулася святобливої стриманості і поводилася з Гедом пристойно і впевнено, як і личить господині. Молодий чаклун щиро заприязнився з дівчиною, котра, до речі, раз у раз Закидувала його питаннями, на які, за її словами, ніколи не відповідав старший брат. Два дні вона збирала для Геда і Веча харчі, пекла пшеничні коржі, готувала в'ялину рибу, м'ясо та інші смаколики, доки Чаклу не пояснив їй, що вони не збираються мандрувати без перепочинку аж до самого острова Селідор. А де саме цей Селідор? Дуже далеко, в західних широтах. Дракони там живуть так, як у нас миші. Ха, отоди вина. Зате у нас водяться дракони за з мишиня. Ось, беріть м'ясо. Ви певні, що їжі же вистачить? Послухайте, я не розумію. Адже ви з моїм братом могутні чаклуни. Для чого вам голодувати? Коли захочеться їсти, чому комусь із вас б не сказати «піріжок із м'ясом» і перекусити, застосувавши свої чари? Магія несе сильно. Але недарма кажуть, що словами сити не будеш. Скільки не повторюв «піріжок із м'ясом», все одно це будуть лише слова. Ми, звичайно, можемо вичаклувати пиріжок і навіть зробити його духм'яним і апетитним з вигляду, та все одно це буде тільки ілюзія. Такий пиріжок може й обдурить голодний шлунок, але сил не додасть. Звісно, щаклони не кухарі, – кинув в море, котрий сидів біля вогнища навпроти Геда, майструючи з дерева декоративну скриньку. Хлопець любив столярувати, що правда, поки що був не надто вправним різбіарем. А кухарі, на жаль, не черівники. Зауважила Тростинка, стоячи навколішки біля вогню і пильнуючи за тим, чи не підрум'янилися коржі, що пеклися просто на гарячих цеглинах. Але все-таки я не розумію тебе, Яструбе. Я ж бачила, як, промовивши одне лише слово, брат чи навіть його підмайстер запалювало світло серед пітьми. І воно було яскравим і живим, справжнім світлом, а не ілюзією. Звичайно, погодився Гет, світло є силою. Великою силою і джерелом життя. Воно не належить до наших потреб. І існує само по собі. Світло сонця та зірок разом зливаються у часі, а час випромінює світло. По суті життя, це сонце, рук якого по небосхилу, суголосний із плином часу. А там, де панує пітьма, Чаклун може викликати світло, назвавши його істинне ім'я. Та зазвичай, коли ти бачиш, як Чаклун намагається викликати якусь річ, щоб вона виникла перед ним, то це не має нічого спільного із тим світлом, яке існує насправді. У такому разі Мак звертається до сил, могутніших за природні. Щоб викликати щось надзвичайне, потрібно назвати його істинним ім'ям, а це таке мистецтво, яким легковажити не можна. Ось, Растенко, поглянь, твій дракончик поцупив коржа. Дівчина, не зводячи очей з геда, так уважно слухала, що навіть не помітила, як Харекі, котрий грівся, сидячи над вогнищем на жердині для чайника, тих сем поцупив пшеничного коржа. Той був більшим за самого зладюжку. Тож тросинка посадила ящерку собі на коліна і почала годувати її крихтами, міркуючи над словами молодого чаклуна. Отже, ви не будете вичакловувати справжній пиріжок, щоб не порушити того, про що вічно говорить мій брат. Як же воно? Дівчина наморщила чоло. Рівновага, підказав Гет. Так, так, щоб не порушити рівновагу. Але ж тоді, коли ви налетіли на рив, то зуміли повернутися до людей на човні, зробленому із закляті чарів. Ви сказали, що він не пропускав води то невже це також було ілюзією? Це тільки почаста ілюзія. Мені було не дуже приємно бачити крізь дири у човні море, тому я її з'єднав у ламки дощок з ціли. Проте місність човна не була оманливою чи викликаною з іншого світу. Я скористався зовсім іншими чарами. Завдяки їм я зв'язав дошки докупи, створивши цілий предмет. А човен якраз і є предметом, що не пропускає воду. «Ще як пропускає? Адже що я, по-вашому, вічно вичерпую з тих човнів?» Пробурчав Мій також пропускав, коли я забував поновити закляття. Гет нахилився, скупив щойно спеченого коржа і заховав його у рукав. Ось і я поцупив коржа. Що, Либоня, пеклися? От коли зголоднієте посеред безмежного моря, то ще згадаєте цього коржа і завелаєте. О, якби я не вкрав тоді коржа, то з'їв би його зараз, як прикро. Тому зараз я, мабуть, з'їм і братів корж, щоб ви голодували разом. Ось так і досягається рівновага. Зауважив гетт, коли дівчина взялася жувати гарячий корж, давлячись від сміху. Потім Тростинка знову посерйознішала і сказала. «А я б так хотіла зрозуміти все, про що ви мені розповідали, та, мабуть, не моїм розумом збагнути це». сестричко, промовив гет. – «просто я не можу пояснити тобі все, як слід. Якби в нас було більше часу, у нас буде час», – відповіла Тростинка. «Коли ви з братом повернетеся зі своїх мандрів, ти ще погостюєш у нас хоч кілька днів». «Якщо зможу», – м'яко сказав гет. Трохи помовчавши, тростинка, спостерігаючи харики що намагався забратися назад на своє місце над вогнищем, запитала Якщо це не таємниця, скажіть, які ще бувають сили, крім світла? Будь-яка сила має лише одну причину і одну мету відстані та роки, зорі та свічі, вода та вітер, магія та мистецтво, мудрість, що таїться в корінні дерев, все це має одні витоки. Так само і наші імена, і істинні імена Сонця, джерела чи ще не народженої дитини. Це-це це лише склади одного вічного слова, яке повільно промовляють сяючі зорі. Іншої енергії не існує, і іншого імені також. А як же смерть? – запитав Муре, відірвавши погляд від свого тонкого різьблення. Щоби почути слово, – повільно мовив Гет, – потрібна тиша. До слова і після нього. Наразі він підвівся і сказав, я не маю права говорити про це, я неправильно вимовив те, що вимовив. Ліпше мені помовчати. Можливо, пітьма і є єдиною справжньою силою. Він накинув на плечі плащ і вийшов із теплої кухні на вулицю під холодний зимовий дощ. Здається, на ньому лежить якесь прокляття, боязько озирачись, сказав Муре, після того, як гет вийшов. Хто знає, чим завершаться його мандри, задумливо промовила дівчина. Він хоча й боїться, проте не зупиняється. Тростинка підвела голову, так начеби крізь червоне полум'я побачила самотні човен, який минаючи зимові моря, випливає на широчині океанських просторів. Очі дівчинки затуманилися слізьми, та вона не сказала більше нічого. Веч повернувся додому наступного дня і відразу ж попросив у Старійшин дозволу залишити острів. Одначе вони не хотіли відпускати свого Чаклуна у смертельно небезпечну гонитву невідомо за чим. Утім, ані умовляння, ані нарікання не могли змусити Веча відмовитися від своїх намірів. Зрештою, втомившись від борчання Старійшин, Чаклун сказав, «Звичайно, я вальмач» і певна річ знаю свої обов'язки перед громадою. Але хоча й служу вам, проте я не раб. Зробивши свою справу, я повернуся за першої ж нагоди. А поки що прощавайте. Наступного дня, коли досвітнє небо вже почало сіріти на обрії, Гет із Вечем вийшли з гавані Ісмаї, піднявши цупке бронатне вітрило на зустріч північному вітру. На пристані стояла тростинка і дивилася йому слід. Так само, як це роблять дружини та сестри моряків, на будь-якому із островів земномор'я. Проводжаючи чоловіків у море, вони не плачуть, не махають руками, а просто мовчки стоять, закутавшись у просторі темні плащі з капторами.